Riadalom a kastélyba. Apám igaza volt, mondta Elli haragosan. Lehetetlenül viselkedtél, Arthur. ez az igazság. Igazán nem tehetek róla, védekezett Jél ingerülten. Borzasztó, hogy csombácsi mennyire babonás. Amennyire én ismerem őt most bizonyára az eltört pohár idegesíti. Rossz előjelnek látja. Ön minden esetre hibázott Jél, állapította meg Hughes. Ez a felköszöntés esetleg éjfél után elhangozhatott volna, de most csak rontott a helyzetem. Úgy látszik, ma mindenkinek velem van baja, mondta él indignálódva, miközben elhagyta a szobát. Az ajtót mérgesen becsapta maga után. Az orvos fejcsóváva nézett a távozó után. Mindig ilyen volt, gyerekkora óta ismerem. Bámulatosan értette ahhoz, hogy a legszerencsétlenebb pillanatba beszéljen. Ez a mai szónoklata is kétségbehető volt. A detektív pillantása Elit kereste. A fiatal lány arca szomorú volt, finoman ívelt szája remegett. – Csak már elmúlna ez a nap – sóhajtotta. – Az utóbbi hetekben szegény apám már szinte elviselhetetlen volt. Különös, hogy egy ilyen okos ember, mint ő, egészen elveszítse a fejét egy ostoba jóslat miatt. Az orvos bólintott. – Valóban az. A legszomorúbb azonban, hogy a Lord még itt is remeg attól, hogy a jóslat beteljesedjék, hiszen önt is azért hivatta ide felügyelő úr. Úgy van, ismerte be Hughes futómosolyjal. Remélem ezúttal könnyű dolgom lesz, miután a Lordot oroszlánoktól kell megvédenem. Azt hiszem, ezen a szigetecskén még egy árva macskát se találnék, nemhogy oroszlánt. Ha csak a... a régi címereken nem, nevetett az orvos. A délután minden különösebb esemény nélkül telt el. A szél ereje továbbra is növekedett. A tenger szakadatlan erővel rohamozta meg a sziklákat, és a szigeti északi oldalán fehér pára fellő jelezte a szétporladó hullámokat. Az alacsonyan repülő sötét felhők vonulása szünet nélkül tartott, és a kora délutáni órákban a nap végképp eltűnt. idő jegyezte meg Hughes, aki a délután folyamán harmadszor járta körül a szigetet. Egy azonban kétségtelenül kedvező, ebben az időben egyetlen hajó se kísérelheti meg, hogy kikössön a szigetem. A felügyelő úr tehát mégis attól tart, hogy a jóslat beteljesedik. kérdezte az őrmester. Ostobaság! csattant föl Hughes, de a hangja sem volt meggyőző. A két férfi egy darabig hallgatagon ment egymás mellett. Megkerülték a kastélyt, aztán a fő lépcsőn bementek az épületbe. A halban megpillantották az öreg Wilkins-t. Jó, hogy találkozunk, mondta Hughes. Szeretném, ha elvezetne minket Edgar Hudson szobájához. Meg akarja őt látogatni, uram, kérdezte az inas Hughes arcán csodálkozást tükröződött. Nem, miért is nem? Ha jól emlékszem, ő azt mondta, hogy Mr. Hudson egyike a kastély legcsendesebb lakóinak. Wilkins bólintott. Ez igaz, de az ilyen viharos időben rendkívül nyugtalan. Évekkel ezelőtt éppen egy viharos délutánon tört ki rajta az őrjöngési roham. Ha szabad tanácsolnom valamit, akkor nézzenek be az urak a rácson, de egyébként ne háborgassák a beteget. Az ajtón rács van? Igen, uram, ha olyan kis rácsos ablak, hogy az ápoló bármikor benézhessen a szobába. Well, mormogta Hughes. Vezessen minket Mr. Hudson szobájához. A két férfi Wilkins nyomába szegődött. Az öreg gínosz sóhajtva és nyükve kapaszkodott fel a recsegő lépcsőkön. Hosszú és tekervényes folyosókon mentek keresztül. Némelyikben csak nem korom sötét volt. Kis idő múlva felügyelő egy kereküveg ablakra lett figyelmes, melyen keresztül halvány világosság szűrődött ki a folyosóra. Hasonló ablakot leginkább hajókon lehetett látni az üvegfal mögött erős vasrások sötét lettek. Hughes benézett a szobába. Tágas helyiséget látott maga előtt, a szoba közepén vaskos íróasztal állt. Kép, báza és más hasonló dísz nem volt a szobába, mely a cella és a beteg szoba különös keverékének hatott. Az íróasztal mellett egy kopaszodó férfi ült. Tagjait erős kötelek szorították a karosszékhez. Mit jelentsen ez? kérdezte Hughes megdöbbenve. – Miért kell a beteget megkötözni? Ilyesmi a tébolydában is ritkán fordul elő. Az inas benézett az ablakon, de rögtön visszatántorodott. Az arca sápat volt. – Mi baja van? kérdezte Hughes türelmetlenül. – Beszéljen már! Wilkins szájából csak nehezen törtek elő a szavak. – Nem, hagyson, ő van a szobában. Nem ő ül az asztalnál. – Hát kicsoda! – Martin, az ápoló! A válasz villámcsapásként érte a detektívet. Ez annyit jelent, hogy Hudson összekötözte az őrét és megszökött. Azonnal meg kell keresni a szökevényt. A hatalmas kastét nem volt könnyű átkutatni. Az egzugos folyosók félhomája és a rengeteg szoba száz és száz bóvó helyet nyújtott az üldözöttnek. A kutatás során Hughes ismét eljutott a lovak terem ajtajához. Ugyanazt a furcsa borzongást érezte, mint amikor először járt itt. A bejáratnál álló sötét lovagpáncélok páncélok ijesztően hatottak merev tartásukban. A detektív úgy érezte, hogy a leeresztett csiszakrostélyok mögül éber szemek figyelik minden mozdulatát. Megkopogtatta az egyik lovagi páncélt. A hang elárulta, hogy az alabádos vasember belül üres. Hughes már, már megnyugodva el akarta hagyni a termet, amikor tekintete a diófa szekrényre esett. A szekrény már nem volt a helyén. Valaki eltolta a nehéz bútort a helyéről, és a rejtekajtó ismét szabad volt. Hughes gyors lépésekkel a rejtekajtónál termett és felnyitotta. Most már ismerte a járást. Pillanatok alatt lent volt a kriptába. Tolvaj lámpásának fények kutatóan siklott végig a repedezett falakon és az alacsony boltozaton. Az egyik márvány szarkofág mögött a detektív éles szeme felfedezett egy sötét csíkot, mely elütött a fal színétől. Csak hamar kiderült, hogy a hatalmas kőkoporsó mögött egy kiárat volt. Júx itt is hamarosan kitapasztalta a rejtek kiárat mechanikáját. A fal egy része kifordult a helyéből, és helyette sötét üreg tátongott a detektív előtt. Dohos nyírkos levegő csapta meg az arcát. A tolvajlámpa keskeny fénye egy lépcsőt világított meg, melyet egy föld alatti folyosó követett. Hughes gyorsan a végére járt a folyosó titkának. A szűk alagút a szabadba vezetett, és a tengerpart közelébe, a nagy sziklák között ért véget. A felügyelő gonterhelt a tért vissza a lovakterembe. – Valaki kiútott a kastéból mormolt a rossz kedvően. Most legalább azt kell megakadályoznunk, hogy az illető visszatérhessen ide. A két férfi újra eltorlaszolta a rejtekajtót. A szekrényt ugyanis csak a teremből lehetett elmozdítani a helyéről, mint az Hughes és kísérője megállapították. – Most aztán átkutasd az egész szigetet? – mondta a felügyelő. – A rejtélyes ismeretlen nem tud visszatérni a kastélyba, tehát feltétlenül átsípjük őt valahol a siklák között.